19. Fejezet Amikor Huckner beállt a fiatalkorúak Javító Intézete előtti parkolóba, Michael már várt rá. Az előző délutánunk beszélgetésük után Chad megdöppent, mikor Varen hajnalban rátelefonált, és kilencre találkozóra hívta ide a parkolóba. Amikor Chad ennek opárt szerette volna tudni, Varen csak annyit mondott, hogy beszélgetni akar néhány elítéltel. Chad nem kérdezett rá érzelmű megváltozásának akára, Varennel kapcsolatban egyszerűen csak némán el kellett fogadni az apró győzelmeket. Üdv főnök, mondta Huckner, amikor összetalálkoztak a parkolóban. Csett két percre volt még csak távol a légkondicionától, de már érezte, hogy tikója a hátához tapad. Meg Megvolt az áhított jó alvás. Varen karikázt szeme mindent elárult. Johnston lejött és elbeszélgettünk, amit rád vártam. Előkészíti nekünk az interjút. Tudja, hogy én is itt leszek? Említettem, de a tegnapi eszmecserétekről nem szólt semmit. Képzelheted, milyen volt? Varem figyelmeztetően felemelt a mutatóját. Fékezd magad, jó? Nem akarom, hogy szembeszállj vele. Oké, papa, ígérte meg Chad ártatlan képet vágva. Ahogy a főbejárathoz értek, fegyverüket kivették tartójukból, és az ajtó előtti erre a célra kialakított szekvénykékben hagyták. Az enyém nagyobb, mint a tiéd, állapította meg Chad, miközben újonnan szerzett 12 lövető 9 mm-es klakját betett a szekrénybe. Olyan vagy, mint egy gyerek, a Michaels, és betette rövidcsebű, Smethen Veneziet, majd bezárta az ajtót. Ha öt lövésre sem találom el a célpontomat, átkozottul nem fogok ott maradni újabb 12 lövésre. Michaels kérésére Johnston főfelügyelő összehozott egy négy szemközti találkozót a 15 éves de már háromszoros visszaeső tajron Jeffersonnal, alvilági nevén Crackkel, akinek bűnblastromán többek közt autós lövöldözés is szerepelt. Az érintettek szerencséjére az ifjú bűnöző célozni éppen annyira nem tudott, mint kiátszani a sarukat, s így senki se sérült meg. Ha teljes idejét letölti, 21 éves kor előtt nem szabadul. Mivel Crack lakott a néten melletti cellában, Michaels remélte, hogy megtudnak valamit arról, Hová szökített a fiú, és kisegíthetett neki. Jó néhány nyomozó próbált hasonló információhoz jutni először nap, de eredménytelenül. Varren azonban személyesen akart szerencsét próbálni. Sok a volt erre. Johnston az iratájában várta őket. A kötelező utolérskodások után együtt mentek át a biztonsági zónán. Amikor beléptek a beszélgetés színhelyéről kijelölt üres terembe, Greg már ott ült egy asztalnál hogy megvédték őt társai kíváncsi tekintetétől leengedték a Johnston szólalt meg elsőként. Crack, ez itt Michaels hatnagy és haknörőrmester. Mindketten a megy egy rendőrségtől. Szeretnének neked feltedni néhány kérdést. Marány is, is kezet nyújtott a fiatalkorúnak, de az meg sem Johnston a sorokban leült egy székre. Mr. Johnston, nem hagyna magunkra? kérdezte Michaels barátságos hangon, de mindannyian tudták, hogy ez karáncsem kérés, hanem felszólítás. Johnston egy pillanatig termetten ült, és próbált valami méltóság teljes végszót találni, de mivel semmi nem jutott eszébe, felállt és kiment. Közben olyan pillantást tövelt Jett felé, amely egyértelműen jelezte, hogy ő tartja felelősnek ezért a megaláztatásért. Kreknek láthatóan tetszett, hogy a főfelügyelő ilyen kellemetlen helyzetbe került. Jetnek hasonlóképpen. Majköz krekkel szemben ült le, megfordító a székét, hogy a támlájára támaszkodhasson. Az asztal túloldalán ülő egykedül egykedvű fiú, az intézet marancsága kezes lábasát viselte. Arcát a mesterkért közönösségmaszkja megérejtette, tekintette, arról árulkodott, hogy csak az idejét rabolják. Még csak 15 éves volt, de már is keményebb fickó, mint Warren és csed valaha is lesz. Rögtön a közepébe vágok, krek, ugye így hívnak. A fiú fejének egyszeri parányi bólintásnak is beillett. Te nem komálsz engem, mert csaló vagyok. Én viszont nem akarom, hogy a lányom a oké? oké? De mindkettőnknek van valami problémája. Néhány Béli megölt az egyik őt, aztán lelépett. Neked ideben nem lesz nyugtad, amíg a fiút el nem kapják, és vissza nem hozzuk. A jelek szerint valaki segített neki megszökni, de a bűnrészességet bizonyítani kell. Amíg eldől, hogy volt e cinkosa vagy nem, sokkal többet leszel bezárva a cellátba. Szóval szeretném, ha válaszolnál néhány kérdésre, oké? Krek hol sedre, hol van erre nézett. Most, melyik tek a jó hekos és melyik a rossz hekos? Tudni akarom a szereposztást, mielőtt elkezdődik a műsor. Varen elmosolyodott, de különben elevesztette a fülem mellett a kérdést. Néhány a melletted lévő cellában lakott, ugye? Krek kifejezéstelen arccal mered maga elé, és a körmét vizsgálgatta. – Tudod, hogy ki segíthetett neki a szökésben? – Hallgatás. – Mit gondolsz, ha Semmi válasz. – Nézd, Greg. tudom, hogy nem hiszed el, de mindezt néten érdekében teszem. Ha nem hozzuk vissza, meg is ölhetik. – Miért? Te kinyírod? – Nem, hárított majd közt. Ez Hakner feladata. Ő a rosszekos. Rex szemöldökének apró mozdulatával könyvelt el a visszavágást. Az a helyzet, Greg, hogy vannak odakint egy csomóan fegyverrel felszerelkezve, akik a fiút keresik. Azt hiszik hidegvérrel megölte Ricky Herrist, mi viszont, úgy gondoljuk, hogy nem egészen így áll a helyzet. Ha sikerül megtalálnunk őt a többiek előtt, kevésbé valószínű, hogy bántódás esik. De ha nem mondok semmit, érvett Craig, kevésbé valószínű, hogy egyáltalán elkapják. Úgy látszik, fene fontos volt neki, hogy kilógja minden. Ha megörik, hát megörik, ki nem szarja le. De legalább megpróbálta. Michael hosszasan fürgézte Craig arcát, de semmit sem tudott leolvasni róla. Dek esetében győzött a rendszer, még ha krek úgy gondolta is, hogy ő győzte le azt. Számtalan felnőttnél látta már ugyanezt a tekintetet, Számtalan vizsgálti szabában. Greg egész életét úgy alakította, hogy a sittesek között vezető pozícióba kerüljön. A fiatalkorú bűnözők piramisának csúcsára jutott, és ott is marad még hat évi, amíg ki nem szabadul. Ha mint a, a helyesnék bizonyul, akkor talán egy évet is az utcán tölt, majd mielőtt újoncként bekerül egy felnőtt börtönbe. Michael már fel akart állni, hogy menjenek, amikor hapnőm szólalt. Sz és mi van Rikivel? kérdezte. Tényleg olyan személyt alakult, mint hallottam? Kregtekintete, mint a felvillant volna a csetre nézett. A tettetett közömbösséget talán még ennyi mulatságot is most nyers gyűlölet váltotta fel a szemében. Más felállásban az átváltozás félelmetes lett volna. Pár pillanat, és az érzelemnek nyoma sem volt, helyét ismét a totális semlegesség foglalta el. Legyen elég annyi, vagy remélem lassú halált hald. Felelte Greg, ördögi mosolyjal a szája szegletében. Aha, és miért? Élék fecsed? Trek meg se érezte a csapdaszagot. Ha azt hallottad róla, hogy szemét alak, akkor kár kérdezned. Jól van, maradjunk ennyiben. Most egy hosszú percig néma csendben ültek, és végül Michael stölte meg a feszült hallgatást. Köszönjük a türelmedet, mondta Varen, és felállt a székéből. Nagyon toleráns voltál. Remélem, simán töltött ide benn az idődet. Csed is felállt, és elindultak az ajtó felé. Hé, zsaruk! szólt utána krek, amikor Varén keze már a volt. Megfordultak. Helisz ki akarta csinálni, béli, de nem tudom miért. Jól tette, hogy lelétszett. Itten kinyírták volna. Varén hálásan bólintott felé. Hát, köszönjük, krek. Nem mondtam semmit.